Diamond Octave megnyugtatja a társaságot, mire kitör a pánik. Sürgőnyöznek Mr. dunhill is, és mindenki gyorsan elutazik. Két régi ellenséget még az általános ilyegység se hoz össze. A templomegere sok pénzt nyert, tehát mindent elvesztett. Röviddel ezután együtt volt a társaság Lián szobájába. Az izgalom ott vibrált közöttük a levegőbe. Mindenki egyszerre beszélt, aztán mindenki egyszerre hallgatott. Barátságos, majd haragos, később kétségbeesett pillantások kereszteződtek. A váratlan nagy akadály összegyűjtötte a szereplőket. Még ször Cecil Baldwin is megérkezett, akit Inasa valósággal életveszélyes fenyegetésekkel kényszerítette erre. Arról természetesen szó sem esett, hogy ször Cecil kibéküljön Dr. Hobb Bruno Miltiád Ellenségesen méregették egymást, és minden igyekezetük abban összpontosult, hogy egymástól távol, a szoba legtávolabbi sarkába helyezkedjenek el. Miután Theobald és Diamond Octav külön-külön elmesélte az állításuk szerint végzetes negyed óra történetét, Kemel Herceg vette át a szót. – Nám vitás, mondta. Hogy a helyzet kulcsát ennél a Downhill-nél kell keresni. Kétséges, hogy megfelelő eredménnyel jár-e ez, de minden esetre ez az egyetlen kiindulási pont. Nos, Swift kapitány, sürgőnyözni kell neki. Úgy van, mondta Még mégpedig azonnal. Pillanatokon belül megfogalmazták a sürgőnyt. Több mint háromnegyed órát vitatkoztak azon, hogy mi legyen a szöveg. Végül azonban mégiscsak elkészült a távirat, amelynek szövegébe a társaság valamennyi tagja beleszólt. Mikor végre elkészült, a herceg elégedetten nézte, és megkönnyebülten felsóhajtott. – "Ez rendben volna, most gyorsan küldjük el. Ekkor általános meglepetésre Leon odalépett, kivette a herceg kezéből a véres felejtékkel megfogalmazott táviratot, és kettét épte. Nagy csend támadt, mindenki a széttépett papírlapra merett. A detektív felügyelő gyors mozdulattal hátsó zsebe felé kapott. Zwift kapitány szemébe gyilkos dülángolt fel. Kamil herceg rémülten nézett a lányra. Mi volt ez, Leon Megakadályoztam, hogy végzetes szamásságot kövessünk el. Az utolsó pillanatban eszembe jutott, hogy nem érdeklődhetünk ilyen nyíltan a henger után, hiszen éppen az a baj, hogy azok az iratok, amelyek a hengerbe vannak, ennyire értékesek. Ezért kellett megküzdenünk egy kémszervezettel is. Most két eset lehetséges. Ha Mr. Dunhill előre megfutolt szándékkal cserélte el a hengereket, akkor vagy azért tette, mert tudott róla, hogy mi van az ezüst hengerbe, vagy pedig más, előttünk ismeretlen, tehát nem is fontosokból. Az utóbbi esetben nem volna semmi baj, nyugodtan sürgényözhetnénk. Ha azonban az előbbi eset forog fenn... Értem, mondta a ez nagyon okos gondolat. Valóban nem sűrgönyözhetünk. Nem marad más hátra, mondta Kemél herceg, mint hogy azonnal visszamenjünk Londonba. Arra is gondolnunk kell, hogy idegenek tudomást ne vegyenek erről a fordulatról. Ha például Mr. meg megtudná, hogy dunhill van a henger, újabb kellemetlen meglepetés érhetne bennünket. Igaz, felelte a kapitány. Tehát teljes titoktartás. És induljunk minél hamarabb. Így történt azután, hogy a csontvázat kergető társaság, melynek tagjai külön-külön klikkekre oszolva érkeztek shanghai most együttesen indultak visszafelé. És ezúttal magukkal vitték Zakariást is. Zakariást, akitől Mr. Howe, Bruno, Miltiades egyetlen percesen vált meg. Olyan elszánt arckifejezéssel ült mellette, hogy Sir Cecil Baldwin hangos megjegyzést is tett rá. Úgy őrzi, mondta Teobárdnak, mintha legalábbis becsületes úton jutott volna hozzá. Teobál lojális mosolyjal felelte erre a megjegyzésre. Hawk professzor azonban elvörösödött a hajó fedézetén, ahol a megjegyzés elhangzott, és gondosan megtapogatta a zsebét, hogy benne van el kajütje kulcsa. A csontvázat ugyanis természetesen ott tartotta. Úgy hallott, mondta mérgesen Diamond oktávnak, hogy az az áltudós valami megjegyzést tett. Ez a legnagyobb pimasság, Tudomásunk szerint átmenetileg nála is volt ez a csontvász, és ő sem jutott hozzá becsületesebb úton, mint én, akinél egy pillanatig sem volt az ő jó voltából. Szössze szintén elvörösödött. Teobáthoz fordult. Hallotta ezt? A penészes régész megszólal. Azt hiszi, hogy most már elérte a célját? De én nyugodt vagyok. A csontváz meg ő nem fognak együtt megöregedni. Hiába őrzi úgy, mint egy cerberus. – Az nem cerberus? – magyarázta jó indulatú hangon Teobát. – Akire maga gondolt, az Harpernek hívják. – Én az alvilág kapuját őrző háromfejű ebről beszélek. – Tudom, tudom, de téved. Rosszul emlékszik. Harpernek hívják. És nem háromfeje van, hanem kettő, mert egyet összetörtem közül. Uh, rendben van, rendben van, mit dobálózik azzal a pipával? A hajó közben simán és zavartalanul haladt a sárga tengeren. A fedélzet egy másik sarkába a Swift kapitány hosszú történetet mesélt a detektív felügyelőnek. Nem messzire tőlük, Kamil Herceg és Leanne csókolózott egy kémény árnyékában. Teubad magára vállalta, hogy felkeresi Mr. dunhill és elintézi vele a hengerügyet. Mikor azonban Londonba értek, Swift kapitán kijelentette, hogy vele megy. Ami biztos, az biztos. Teobád egy kicsit sértődöttem vette tudomásul, de az erélyes félkarukatonatiszt elhatározását nem tudta megváltoztatni. Taxin érkeztek a szűk kis mellékutcában álló fölszintes ház elé. Az Inas azonnal felismerte a kapuba álló rozmárbajszú férfiba a házmestert. Mikor kiszálltak az autóból, Teobáld a zsebébe nyúlt, és elővett egy óriási harapófogot, és a súlyos szerszámmal kedélyesen a házmester felé szadutát. Jó napot, Mr. Cerberus! – mondta a vidáman. vidáma. A házmester harapta a szájába tartott fogpiszkálat, és mindkét darabot a kis, vörös ember cipőjére köpte. – Az én nevem Harper – mondta. – Tudom, tudom – viszonozta Teobát. Harper azonban nem kutyanév, tehát nem lehet megszokni. – Miért lenne nekem kutyanevem? – mondta sértődött hangon a rozmárbajszú, és újak piszkálót vett a szájába. – Mert az alvilág kapuját őrzi. – De ehhez maga nem ért. Arról van szó, hogy rám ismere, vagy nem. – A harapó fogójáról ráismerek. – Ezzel a szerszámmal hozta a múltkariba tudomásomra döntő érveit. ho oh, oh, oh, a memóriája. – Úgy van. – pedig eléggé erőteljesen ütött fejbe azzal a harapófogóval. Mit akar? Mr. dunhill keresem. Itthon van? Az attól függ. Mitől? Hogy hazajötte már? Hát elment? El. Nézze, mondta Teobald beszélő hangon. Maga nagyon jól tudja, hogy nem számlával jöttem Mr. dunhill -hez. Sőt, az is könnyen lehet, hogy ismét pénzt hoztam neki. Nyugodtan beengedhet hozzá tehát. Minden tudok, Igazán beengedném, de úgy tudom, nincs itthon. És arról fogalma sincs, kérdezte Swift kapitány hirtelen előlépe, mert idegesítette ez a sok beszéd, hogy hol tartózkodik rendszerint ilyen időtájban ez a Mr. Dunhill? Dehogy nincs fogalma. Hát akkor mondja már gyorsan. Ö, ilyen időtájt Mr. Dunhill rendszerint itthon tartózkodik. Micsoda? Így van, ahogy mondom. Most azonban még sincs itthon. Swift kapitán sűrűn vette a lélegzetet, mintha hosszú ideig futott volna. Ember, értse meg végre, sürgősen beszélnünk Mr. donhill lel Ez életbevágóan fontos. Gondolkozzon! Én fejbe verem ezzel a harapófogóval, ajánlotta teobát. – Gondolja? kérdezte a házmester gúnyosan hogy akkor jobban fogok tudni gondolkodni. Swift kapitán zsebébe nyúlt, elővette egy papírpénzt, és a házmester kezébe nyomta. – Ez csak használ valamit a memóriájának. A rossz már Bajoszú megnézte a pénzt. – Hát használni éppen használ, de nagyon keveset. – Gasz fickó! – csikorgatta a fogát a kapitány. – Hát fogja, itt van ez is. Újabban kégyet nomott a markába, és várakozást teljesen nézett a vízszínű szürke szemekbe. – Hát kérem, annyit mondhatok, hogy előfordul olykor... Nem, ez nem jó. Adja csak azt a harapófogót! Megtörténik néha, hogy Mr. Dunhill a katalánia kávéházba reggelizik ebbe az időbe. De nem vállalok felelősséget érte, hogy most is ott van -e. Swift kapitány intette obadnak, aki gyorsan belépett a közeli telefonfülkébe. fülkébe. Felhívta a a kávéházat, és Mr. dunhill kérte. Rövid várakozás után felderült az arca, és intett a kapitánynak. – Halló! – mondta a kagylóba. Maga az Mr. Dunhill? Itt it Teobald. Nem Tivadar, Teobald. Nem, nem, semmiféle teofózusról nem beszéltem. Mondom, Teobald. Sir Cecil Baldwin inasa? Ó, oh, igen, igen, igen. A hajam színéhe semmi köze. A henger miatt vagyok itt. A lakás előtt. Az ezüst henger miatt. Ö, remélem nem akarja azt mondani, hogy nem tudja, miről van szó. Emlékszik még a csontvázra? I igen, amit elhozta magának, hogy megvizsgáljon. <gül> ne, nem volt beteg. Nem azért kellett megvizsgálni. Mit beszélít össze-vissza? Igen, igen, a dácsiai csontváz. Micsoda? Maga vette le a hengert? Óriási. Tudom, tudom, egész kis henger volt. Ne nem arra mondtam, hogy óriási. Miért vette le? Rövid ideig hallgatott, aztán a kapitány felé fordult. Megőrülök, sukk Azt mondja, hogy azért vette le a hengert, mert túl éles volt a széle, és a karcson szinte már annyira porhanyos, hogy a dörzsüléskor mindig levált róla egy-egy kis szilánk. Ezért jobbnak látta, a kartonnal erősíti oda, amely nem árt a szerinte nagyon is értékes csontváznak. A kapitány arca vörös volt az izgalomtól. Teobád ismét beleszólt a kagylóba. – Ez nem fontos. Azt mondja meg, mit csinálta a hengerrel. – Megvizsgálta közelebbről? – Nem, nagyon helyes. A lakásán van. – Hát akkor tüstént jöjjön haza. Harminc fontot kap újra, ha azonnal idadja. – Igen, annyit. Jön? – Nem értem. Azt kérdeztem, jön-e? – Micsoda? – Hát ez fantasztikus. – Na, rendben van. Egyemet úgy se tehetünk. Letette a kagylót, és a félkarú kapitányhoz fordult. A templom egerének nincs szüksége a harminc fontunkra. Krőzus lett belőle időközben. Hogy, – Hogyhogy? – kérdezte a kapitány. Néhány hónappal ezelőtt sorsjegyet vásárolt magának, és azt mondja, 1500 fontot nyert ezen a sorsjegyet. Éppen ma reggel tudta meg. Ezek után nem álmodjába, hogy haza siessen, mert most indul a pénzért. Felhatalmazott, hogy menjünk be a lakásába, és hozzuk el a hengert, amelyet egy ében fából készült öreg szivadrobozba tett. – Hát akkor menjünk be! – mondta a kapitány. Ismét hosszú vita kezdődött közöttük és a házmester között. A vita végeredményben újabb két fontba került, melyet a kapitány nyújtott át a rozmárbajszú Cerberusnak. Végül azonban mégis bent voltak Mr. Dunhill szobájába, és azonnal meglátták a régész által megjelölt ében fadobozt. Ott állt egy hasonlóan ütött kapott íróasztal szélén, és néhány irat, egy dobozos kondenzált tej, egy hagyma és egy félig szítszivar, és egy lepkefogó háló volt rajta. A fentieket villámgyorsan eltakarították a dobozról, és lázas aggodalommal felnyitották a fedelét. Aztán nagy, súlyos csönd ereszkedett kettőjük közé. A henger nem volt a dobozba. A kérdés az mondta hosszabb szünet után, és a sok sikertelenségtől kisé elkeseredve a kapitány. A kérdés most az, hogy ez a Dunhill hol nyert 1500 fontot a sorsjegyén. Teó kisé kételkedő pillantást vetett rá Körülbelül olyan arcki fejezéssel mint aki valószínűnek tartja, hogy az előtte álló igen tisztelt úr megbolondult. De még nem biztos benne. Hogy jön a sorsjegy a... Kezdte, de a kapitány türelmetlenül közbevágott. – Ugyan kérem, ez csak világos. Ha dönhélt tegyük fel a Moriáti en Moriáti bankháznál vette a sorsjegyet, akkor az ember oda a Moriáti en Moriátihoz, hogy a pénzért jelentkezőt tartsák ott. Fogják meg, üssék fejbe, vagy kötözzék meg, vagy foltsák meg, vagy akármit csináljanak vele, csak ne engedjék el. – Aha, értem. Észbeli képességeiből ítélve ezen csodálkoznom kell, mondta szárazon a kapitány. Ott hagyta a megzavarodott Teobáldot, aki talán életébe először most nem volt szemtelen. De ez a kapitány valahogy olyan ember volt, akivel nem lehetett szemtelenkedni. Nyugtalanul, de tisztelet teljesen figyelte, hogy a félkezű Swift leemeli a telefonkagylót, vállával a füléhez szorítja és tárcsáz. Hallgatta, hogy beszélni kezd. – Haló, ott Moriáti és Moriáti? Itt Swift, kapitány. Önök rendeznek sorsjátékokat? Ó, oh, igen. Önöknél volt tegnap húzás? Nem tudják véletlenül, hogy milyen cégnél volt tegnap húzás. Egy pillanatig hallgatott, aztán még ezt mondta. Köszönöm. Letette a kagylót, felütötte a telefonkönyvet, néhány pillanatig keresgét, aztán újra tárcsázott. Haló, mondta. Ott a Manhattan Bank ugyebár tegnap önöknél volt sors egy húzás. Oh, é – Ó, igen? Tudomásom szerint egy Mr. Dunhill nevű gentleman 1500 fontot nyert. Oh, – Ó, nagyszerű! – Hát kérem, ha ez az úr jön, feltétlenül tartsák ott, még nem érkeztem oda. – Hogyan? Már elment? – Ez borzasztó. – Nem tudják, hová ment? – Kártágó étterem? – Köszönöm. – Jöjjön gyorsan, mondta Teó bádnak, mikor letette a kagylót. Intett taxinak, Bemondta az étterem nevét, és elrobogtak. Mikor megérkeztek a kártágó étteremben, amely szép neve ellenére egészen harmadrendű kis kocsma volt, Teobald vizsgálódva körülnézett. Dönhért azonban nem látták sehol. A vörös inas lázasan érdeklődött a pincéreknél, és ötször is elmesélte, milyen a keresett egyén külseje. Végre egy hori holgas, hajlott hátú pincér hajlandó volt emlékezni. – Öngem, igen, mondta. Volt itt egy úr, de mindössze negyed órát töltött nálunk. Kisé felrúgtan érkezett, csapzott volt és rettentő izgatott. Felhajtott két poháromot, természetesen duplát, és átrohant a szemben lévő kocsmába. Zvift kapitány és Teobált szintén átrohant a szemben lévő kocsmába. Az inas közben azon sopánkodott, hogy mennyire félreismerte a tudost. Esküszöm, mondta, hogy ez az ember soha életében nem vivott és most egyik kocsmából a másikba szaladt. Micsoda időket élünk? Ha maga 1500 fontot nyerne, azt hiszem szintén leinnál magát, jegyezte meg megértően a kapitány. A szemben lévő kocsmába szintén nem találták meg Mr. dunhill -t. A tulajdonos egy ingujra vetkőzött félszemű óriás közölte velük, hogy a keresett úriember 20 perccel ezelőtt volt náluk. Párom pohár brandit ivott, és noha nem volt nála semmiféle lőfegyver, lelövéssel fenyegette meg a csapos legényt. Utána taxit hozatott, és az aranynyíl nevű szóhóbeli kocsma címét mondta be. Ők is taxit hozattak, és az aranynyílba vitették magukat. Amit benyitottak a kocsmába, rögtön meglátták Mr. Dunhill-t. Fél tenyerébe támasztotta arcát, egy üveg frissen bontott skótvisz ki volt előtte, és régi, normand népdalokat énekelt. A néptalokat időnként a fizikába torkoló szabályokkal vegyítette. Ez körülbelül így hangzott. Fel, fel, harcosok a végső harcra, ez lesz népünk szabadságharca. Minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya. Fel, harcosok, ütött az óra, diadat ülünk ő vérradóra. Ezt most hagyja abba, mondta Teobald odalépve a tudós asztalához. Ide hallgasson, azt a hengert nem találtuk meg a dobozba. Mr. Dunhill csodálkozó pillantást vetett Teobaldra, is így felett. A Norman csata sorba áll, a Norman kürtösök rahamra trombitál, áll. A mélybe dobott test, hogy zuhanni kezd, egyenletes gyorsuló eséssel. Abba hagyta, mert kapitány revolvert nyomott az oldalához. Térjen magához, sziszette dühösen. Arról van szó, hogy az ében fadoboz üres volt. Mit tud az ezüstről? Az ezüst, felelte elgondolkodva Dönhül, a nemes fémek fajtájába tartozik. Keménysége az aranyhoz viszonyítva, ha nem kevernek hozzá más ötvözetet, azonnal hagyja abba ezt a marhaságot rivalt rá a kapitány. – Én a hengerről beszélek. – A normál harcos lehengerli az ellenséget. – felelte Dönhil, aztán nagyot csuklott, és el az asztal alázóan. – Na, ez készen van – állapította meg tárgyilagosan Teobát. – A magamon már több ízben tapasztal a tünetekből ítélve, ez tipikusan hevegy alkoholmérgezést. – Most mit csináljunk vele. Orvost hívunk – felelte a kapitány. Odaintette az egyik pincért is, utasítást adott, hogy hozzon orvost. A kínai pincér elruhant, és nem sokára visszatért egy kínai orvossal. Dr. Lee Fen vagyok, mutatkozott be az orvos. Ez most lényegtelen, felelte idegesen a kapitány. Tegyen valamit ezzel az emberrel, hogy magához térjen. Dr. Lee Fen letérdelt a földön fekvő Dönhill mellé. felhúzta a szemhéját, meghallgatta a pózusát, és komolyan bólintott. Alkoholmérgezés? Én nem diagnózist akarok, toporzékolt a kapitány. – Azt magamtól is tudom, téríts magához. Dr. Leefen rendesen csóválta a fejét. – Ezt ugyan nem. – Az illető vagy nagyon gyakorlatlan ivó, vagy nagyon sokat ivott. Ilyen arányú alkoholmérgezéssel még nem volt dolgom. Leghelyesebb, ha kihívjuk a mentőket. – Azonnal adjon neki injekciót, lármázott a kapitány. Magához kell térnie, ha csak egy pillanatra is. Kérem, én adhatok neki injekció, de nem lesz eredménye. Kinyitotta a táskáját, elővette a fecskendőt, leszerelte az ampulla hegyét, megtöltötte a pravaszt, és Dörnhill karjába nyomta a tűt. Néhány percig vártak, aztán Dörnhill kinyitotta a szemét. Egészen értelmes pillantást vetett a körülötte állókra, és énekelni kezdett. A harcosok, a harcosok hadcsata sorba állnak, a centrifugális erők vidáman trombitálnak, a hidrogén és az oxigén, ha újabb harcra indul, a kétségtelenül érdekes dalkeveréket megint nem fejezte be. Becsukta a szemét és újra elájult. Hát kérem, mondta a kínai orvos, ezt én előre láttam. Teljes képtelenség magához téríteni. Nekem kötelességem, hogy kihívjam a mentőket. Swift kapitány tehetetlen mozdulatot tett. Teobál a fejét vakarta. Néhány percek később megérkeztek a mentők, és elvitték Mr. Dönhilt. A kapitány intett Teobáldnak. Maga menjen vele, kérem. Ne merjen elmozdulni az ágyam mellől. Figyelje, hogy mit mond, ha esetleg magához tér, és próbálja kiszedni belőle, hogy mit tud arról az átkozott hengerről. Én majd időnként felhívom magad telefonon a kórházba. Teobádnak nem igen tetszett ez a megbizatás, és morgott egy kicsit, de a kapitány szeme nagyot villant, mire szó nélkül engedelmeskedett. Másfél órával később Swift felhívta telefonon a kórházat, ahová dunhill szállították. Teobádot kérte a telefonhoz, és az alkoholmérgezésbe fetrengő régész után érdeklődött. – Változás áll be? – jelentette Teobád. – Miféle változás? – kérdezte izgatottan a kapitány. Most már nem a normandalokat énekel, hanem egész új keletű slágereket, de ezekbe is belekeveri a fizika tudományából szedett marhaságait. A kapitány lecsapta a kajlót és közölte a helyzetet az izgatottan várakozó herceggel és liánnál. Itt nincs mit tenni, mondta azután. Várni kell. Vagy egy órával később ismét telefonált. Theobald elmondta, hogy Mr. Dunhill állandóan valami Ludu nevű hölgyről dalol, aki állítólag otthagyta szerelmesét, egy jobb sósra érdemes matrózt, hogy a csendes óceán valamelyik szigetén kezdjen új életet. Ennek még csak volna valami értelme, de közben azt emlegeti, hogy a föld mágnesessége egészen másfajta fizikai megnyilvánulás, mint például a világűrbe kóvájgó üstökösök mágnesessége. Swift a haját tépte, és ismét lecsapta a telefont. Tehetetlenül topogtak, és nem tudták, hogy mihez fogjanak. Fél órával később azonban Teobált jelentkezett a telefonon, és azt mondta, hogy Mr. Dunhill teljes 8 másodpercig eszméleténél volt. Nem nagy ügy, de annyit minden esetre sikerült elérni, hogy megnevezze takarító nőjét, bizonyos Mrs. Stannert, aki állandóan nagy takarításokat végez a lakásán. Mindig mindent rendbe rak, miáltal Mr. Dunhill soha sem talál meg semmit, amire szüksége van. Ennyit mondott Mr. Dunhill, aztán ismét visszasüllyedt eszméletlenségébe, és azóta újra csak azt a bizonyos lullut emlegeti, aki a csendes óceán valamelyik szigetén őríti magába most az embereket, továbbra is szem előtt tartva, hogy áldozatait a matrózok sorából szedje. Swift kapitány, Kamil Herceg és Lian együtt rohant Mrs. Tanner keresésére. Természetesen elsősorban Dönhél lakására siettek, ahol a Rosszmarba júszó megtudták a takarítónő címét. Természetesen a házmester ezen újabb két fontot keresett, és mikor az érdeklődők visszaülve autójukba elvonultak, elégedetten bólogatott utánuk. Ha ezeknek a különös embereknek az idegrohama még sokáig tart, rövidesen tehetős ember leszek, állapította meg. Ezzel szájába vett egy fogpiszkálót. Ketté harapta, és egy arra siető péki cipőjének köpte. Mrs. Stannert valahol a külvárosba találták meg. Pudingot sütött, és tárzelókat fütyűrészett. A herceg, a kapitány és Liam megállt a konyha közepén, és várt, amíg Mrs. Stannert befejezi a fütyköncertet és a pudingot. Mikor végre szóhoz jutottak, Swift közölte a kövér asszonysággal, hogy mit akarnak. Mrs. Stannert eleinte teljesen képtelen volt megérteni a dolgot, Ekkor Lian, aki úgy érezte, hogy a kapitány patogó hangja megijeszti a takarító átvette a szót, és miután két fontot adott Mrs. Tannernek, szépen értelmesen elmondta újra jövetelük célját. Mrs. Tanner arca felderült. Válaszképpen pudinggal kínálta őket, amit köszönettel visszahústasítottak. Ebből vit támad, de végül is Mrs. Tanner belenyugodott abba, hogy vendégei nem óhajtanak pudingot tenni. A hengerről beszéljen inkább, – Kérte Liam. – Igen, igen, most már tudom – válaszolt a Mrs. Tene. Az az ezüst vacak szerintem egész értéktelen. Nem érdemes keresni. És különben is a gazdám egy csontvázról vette le, tehát szerencsétlenséget hoz. A három vendég nagyot nyelt. Swift kapitánynak vörös lett az arca a méregtől. Ne beszéljen bolondokat, tenerni asszony – mondta. És különben sem arra vagyunk kíváncsiak, hogy maga szerint szerencsétlenséget hoz-e vagy nem. Azt mondja meg, mi történt a hengerrel. Elhoztam Mr. Dunhill lakásáról. Kamil Herceg nagyot ugrott örömébe. Elhoztam? Heart is not sorry. Igen, elhoztam. Én úgy szóval az egész napomat Mr. Dunhill lakásán töltöm, és nem vagyok hajlandó egyfödél alatt tartózkodni olyan tárgyakkal, amelyek egy csontvászhoz tartoztak előtt. – De most azt mondja meg, kérem! – kezdte Lyon, de Mrs. Tanner közbevágott. – Tessék elinni, hogy ez nem babonaság, kérem! Nekem volt egy nagybátyám, aki egy ízbe akasztott ember kötelét vitte a házába. – Ne erről beszéljen, kérem! Azt mondja meg, hogy mi történt a… – kezdte Camille Herceg, de Mrs. Tanner ismét közbevágott. – Hiszen azt mondom, akasztott ember kötelét vitte a házba, amire azt történt, hogy… – A hengerrel mi történt? kiáltott a Swift kapitány. Képzeljék, belecsapott a villám. A hengerbe? Tehogy kérem, a nagybátyám házába. De ez most nem fontos. Hogy mondhat ilyet, hogy nem fontos? Hiszen épp azt magyarázom, hogy az ilyen dolgok szerencsétlenséget hoznak. Egyszer volt egy nagyményém, aki egy koponyát talált, és szerencsétlenségére hazavitte. És tudják, mi történt? Tudjuk, vágott közbe türelmetlenül Liam. Belecsapott a villám a nagynénibe. N nem kérem. Hát nem a nagy nénibe, hanem a koponyájába? kiabálta kemül herceg. Nem, nem csapott bele a villám a koponyába se. Egyszerűen az történt, hogy a nagy három hónap múlva meghalt. Hogyan halt meg? kérdezte lény. végelgyengülésbe 84 éves volt. Hát ezért se szeretek egy fedél alatt lenni ilyesmivel. Ezért hoztam el ezt a hengert is, Mr. Dönhill lakásából. No de, kérdezte Ravaszósz főkapitány, itt mégiscsak egy fedél alatt van a hengerrel. Azt hiszem, sokkal jobb lesz, ha ideadja. Én, sikoltott fel Missisztennel, Hogy én egy fedél alatt vagyok vele? Hogy gondoltak ilyet? Hát nincs itt, kérdezte ilyen. – Persze, hogy nincs. El akartam dobni. De Julianna húgom elvette tőlem. Azt mondta, hogy neki szüksége van rá. Miért van szüksége rá? kérdezte gyanakodva a kapitány. Azért, mert szerinte szerencsét hoz, mivel csontvázról szedték le. Kamil herceg homlokán kiütött a veríték. Szerencsét hoz? kérdezte remegő hangon. Hiszen az előbb azt mondta, hogy szerencsétlenséget hoz? Szerintem, felelte Missisztennet. Julianna, húgom szerint azonban szerencsét hoz. Ezt onnan tudja, hogy egy ízbe koporsó szeget talált, amit hazavitt, és nyomban utána megütötte a... Guta? találgatta a herceg. Nem, kérem, nyomban utána megütötte a főnyeremét. Azóta babonásan hisz abba, hogy minden ilyesmi szerencsét hoz. Itt át elvette tőlem a hengert. És hazavitte? Igen. Hol lakik a húga? kérdezte Liam. – Hát, az kicsi messze, a város túlsó végén, a békerutcában. utcában. – Legyen szíves, adja meg a pontos címét! Mr. Tanner megadta a pontos címet, és a társaság elvonult. Még hallották, hogy a kövér takarítónő ismét fütyürészni kezd. Mielőtt elindultak a békerutcába, utcába, hogy megkeressék Mrs. Tanner Julianna nevű húgát, Camille Herceg hazatelefonált, hogy néhány utasítást adjon Inasának. Öreg Inasa végighallgatta és tudomásul vette az utasításokat, majd tisztelet teljesen jelentette, hogy egy úr várja ő Excellenciáját, és azt állítja, hogy a Nemzeti Múzeumtól jött. Most nem érek rá, mondta Herceg. Mondja meg annak az úrnak, mondjon neki, amit akar. És letette a kajdót.